بسم الله الرحمن الرحیم باب فی اتباع المیت بالنار دی باب کدا مس ذکر کای چې کله انسان مرشی او ممرې ته ورېشي قبر ته نو اکثر اور ولنې بکاره جہیدت زمانہ کی مړی تبا قبر ته اور ورې کیدو یهودونو سوارو بدا کولو او دا ور به دې ده په راوړو حالت کې د دینه غلوګي موګي ملکي گی او قبر کې خوشبو یاني و نو نبی عليه السلام د دینه من کړل لا توبول جنازہ په دې ستوته نبی عليه السلام وای او جنازه په سبرستا आवाज نشي ته به دا واځ کده جوړاوي کده شور وی کده ذکر اذکار وی بادي خلو غيداري واجدي جنازه براستازي په زور د ذکر کوي او درود وي او دا یو کاري خير نه ده دا سهي خبر نه کار د چقړو ده نو به سوتین کې ډاتوري خبري ده اول نار نور نا نور نا نه مراد هغه دي چې کم حالت کې د لګو او غیر نه پاره یو داسې ریسپی دی نظر او ضرورت دپاره انسان وروي سمخې حدیث کې دغه ذکر شوی اینه مومنات نشته بیا ادم یو هو په دیوځه دی چې یو تفاول دی دغه ور الا عذاب ده نو تاسو د گورنو اوس دغه د ور خبره وړي خبره ده ادوین په دې کې دغه يهود سره مشابهت نه غيره ولنه مذنی पुस्तारची هارون نے پیرا ٹیکے می چولایم ولایم شعبے ندے دیمڑی نما محت تکام نشیری بارہ کی روز کی خبر روانه باب المشی امام الجنازه کی تفسیر وشی انشاءاللہ و باب قیام الجنازه توفیق علی حفظنا مستمر دې موقام کې دوه مسلې دی یو مسله دا چې جنازه انسان وويني او اغه تپاسي د دې څوکمنه باف اشری کیو حدیث راغله دې نه ګډه دي چې کار رسولم یو قوم په جنازې ته حتی توزه په مر بي حبر من اليهود فقال هكذا نفر قدس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اجلسوا خلفه دوما صدراده چه انسان دا وګورنه نهي خولې شوي لا انسان په قبر کې نهي خولې شوي ارينا مخکې د ناس ته ستوګم چنانچه ترمیزی کی وشاید تاسویلی یا باقوائی امام ترمیزی سے دو بابونه وذکر لی او باب دے بابو ما جا فی الجلوس قبل انتوزعا او دو این بابو دے بابو ما جا فی القیامی للجنازہ نو بابو ما جا فی القیامی للجنازہ کی اغمہ سردہ چکم دے اخر حدیث کی زی کردہ الباب الجلوس قبل ان تضافري کی اغه مسرره چې کوم دی حدیث کول کی ذکر ده چنانچہ نبی عليه سراتو عادت داو چې جنازه غوړي ده نو نبی عليه السلام پاسې دو نکدي ابو داؤد کې مې حدیث ده جابر چې موږ د نبی عليه السلام سره ناز جنازه تیر شو نبی عليه السلام د غيره وجې نه پاسې دو دیر پارا چی جنازی روگور که چکل <سؤال> منگان ده اگیور کولو ده پارا ورلو آده یهودی جنازه ورنگوی ده اللہ پیان بارداخو ده یهودی ده ونبیالی ده این الموت فضیع ازار ایتم جنازدن فقوم مرگ داد ده سیز ده چی جنازد تاسو اوی نئی نباس سید اول کی نبی علیہ و نبی علیه صلاة و السلام پاسیدو و روست حدیث کی بیارالا چی ناما پاسید چنانچی دجمہور و مصلک ام دغلی چې اول دا حکمو خورستا منسخ شوئے دیر کارونا نبی علیه صلاة و السلام دا موافقت تی د دا وجین کول خوبیال لافاک اغمنا کڑی رئی چی نوے کی کې کداستوتبر جل کی راشی نبی علیہ السلام باندې دا سر رسول د ډولو د یهود د وجنه تفریق بینه کوله بیا حکم د تفریق وش قبلکی نبی علیہ الصلات والسلام یهود الموافقت د وج نبیت المقدس تبخ کرلو بیا حکم راغ دی خلاف وش سومه عاشوره کې نبی علیہ السلام یهود د موافقت د وج نورجن بیا حکم راغ دینه وګوربل روجو سهو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هفتی د تور د ورځې د ورځې رمضان کړو شکل نبی علیہ السلام خبر شو چې په دې ورځ باندې دیو اخطر کئ يهود د هفتی په ورځ باندې او نه سهار کریسمس دی تور په ورځ نبی علیہ درو باندې مخالفت وکړو جو نه صحیح نو باغ عمر يهودا امرهم دغه مسلک امامي مالك امام ابو حنیفه امام شافعی له شرقی یا منسوخ شوه د امام احمد مسلک بازی علماو نقل کړه ریسا تنراوی ابن حبیب مالکی ابن الماریشون چې اووی چې اختیار دي تفاصی او کنه پاسی اختیار ده کفاسی او کنفاسی علمتا امنی حضم چیده ناغم اصلاک ده قیام ده, ده. اوی چی نسخ نشتا پا نسخ نده قیام اوی چی قیام مستحف ده حکم وسم داسی ده سو کوی امنی حضمی زهی و شوکانی سبن امام احمد مصلاکم ده بشان دکر کرده جمهور امده خبر کئی نانچی دا عجل <سؤال> زامو روایت تے قاما رسولم ثم قاعدا امبل روایت تے رعینا رسولم قاما فقمنا وقاعدا فقاعدنا نبیل السلام پاسیدو جو مو پاسیدو کینا سو جو ممکینیم اسم سلام دارا چکلہ ہم صوب جنازہ اکوینی داگی داپارا قیام نشتا جنازی داپارا قیام نشتیج داگی داپاسی داہو کا منسوخ شوئے دیو جنہ امامی ترمیزی سیب درین بابو زکرہ دے بابو رخصتی پی ترک القیامی لہا چکہ جنازی تک قیامو نکینو دا جائز دی ایک استحباب یا لزوم نشت بلہ مسلہ اغام مسلہ دا, دا جلوس قبل انتو دع خودی کی گورے نک نانبا یو کاوی یو دنچی مړې په قبر کې نه یې خو تر اوبخت په انسانان ولاړی مېږي ټیپاک دې چې دا قیام نشته دغ قیام بالکل نشتا چې دا نړی د خېدو کو لري تکې نهسته نشي البته دويم کې سم قیام د مړې خلکو په ګورا غسته او کینولې نه د نمخ کیتہ کینې نو په قحاط دریته جایز نه وي چران چې سلام دادا شهکل اچه مړې راغستې او اغه خوده نه نو ترغه نمخ کیم ضرورت براشي درته دي کی صرف امام مالک سی خلاف کړو چې غوې کیناسته اشیغه هرکه چدو ګونه مړې نه هیڅ کړې یو وضع پی القبر نا اکی بیل اتفاقی نستلشه بلو وضع آناق ریجال نا پاکی دو جمهورو پنیز که نستل بنا کې مخی رئی خودو نا دیمه مالک زیبنیز که علیشه دی حدیث اول باب کې مسنی پر امتغا مسئلہ ذکر کړی دا امامی ترمیزی و لگور دری ابواب و زفر نمو سنیم دا دوان مسئلی یا باب کی راوی زارای تم دې ځنه په قوم ولحتا تخلف کو کنه زم چې ودره ولیدو په ساي <تصفيق> دغه دوجنه ته <تصفيق> دې تاسو <تصفيق> او تو یا يل کیره لښي بعضه تدادر حدیث کوم ده ده کې د ریکه سندان نقل کړل یوه زهیر ده او بل ابو معاویه ده او بل سفیان ده زهیر پر روایت کې مطلقن دي چیزات طبيعت مل جنازه په جنازه په زی په تجریس تجریس حتا توس مطلق ده او د ابو معاویه روایت دې رسته ذکر کوي او رواه ابو معاویه او سہیل قال حتا توذا بالحد نوث الحت کې ویلي او د سوبیان روایت کوي حتا توذا بالارض تر سوپوريه پزمکي خود شوه نه مستریب او سويو سوپیان احفظ من ابي معاویه نو سي خبرم داد چې دا هکم تر دغه وخت پورې دې چې توذا بالارض توزا او پات شری دی په لحت کې تر ا پوری قیام نشته قیام تر کومه ته پوری نه چې را مړې دوهونه پدمک نه هو ده شو کې بیا قیام نشته کی نا مې و نه استکه او چون کې سوري چې نه احفاز سپین دغه را ول اعتبار شو قاموا به علينا نبی علیہ السلام با و درې دوجنه ځناځک تر پوری چمړې لحت کې نه خودل شو د يهودي عالم تیر شو ناوي چې د دې مونږ هم په جلسن نبی سلام وکاله اجلسو خالی وه دی خلاب دی خلاف کوو دوسرا موافقت مکوی باب حکومت الجلالي باب الركوب فی الجنازه رکوب او په جنازه, رکوب جنازة. مقصد دی دغه مقصد دا دی چې کله جنازه روانه د مخ کی او رستا خلق گاړو کې او په سر لای کی دي د دې سوکم دی په حضرات خدا خداوی چې او لا خبره ادمی رکوب دته په وخه د جنازې ده امامي شافعي جي بني رڪوب او مكروه نه هود فقيه كتاب ده مذهب مغني المحتاج پاكي را ما ذڪر كرلا الا ل عذر ان دا عذر مان ادا ده چې وسڙه تمزور دي صلي نه بغیر ده ني شي زي لري دي پټي کا غصور شي يا جنازه رات چانه يو پيدن نشرت انه کا غصور شي خير انسان رسی ریشنو محترم تک دے پی دل نفس ورلائی کی او د واپس ای پا ٹیم کی چی کرنین جنازوشی واپس کورت رائزی بیک انسان پا گاڑی وغیر کی سورشی نو پری کسی گناہ نشت دی حدیث کی چی کم د صوبان نقل لیت دانی چی نبیل اسلام تیو سر لی روستی شو نبیل اسلام جنازی سر لاپی امر انکار وکود سوري دونه جکلو واپس راتو کورتا بیاوت یو سولیراو سشنه بسر شنه بهلی سلام نبیلی سلام تعویلی شدی مبارکی نو پرمیند میلی ترم ان الملائکۃ کانتمشی ملائک پیدل روانو فلم اقون زنو ملی ارکب ش سورشم او هم شون بد چل کیریو پیدل دی لما ذهبوا كذلك لعل راكب تنظروا شما نوځ معلوم شوه چې تک پټینګ کې جنازه پرسته ملایکی سریدل نما نرا لیکن دې دې کې د ایش کال نه چرستان بابوالمشی امام الجنازه کې راځي پاک الفاظ یا راكب اليسير خلف الجنازه الراكب يسيرو خلف الجناز لكن جنازين رسدين والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها هل تصور هذا خبر؟ هذا الحديث والآخر مضبوط تعرض الله الله على ما شوقاني سيب دا جواب دا سور کرده چی دا دی روایت نیچ کمرست را روان دے نبس جواز مانمی کی او دی روایت کی کراہتی تنظیری دے او جواز او کراہتی تنظیری دیو بلسا جمع کی دے شیر جواب دا, دا, دا, دا شو دویم جواز دانے چی دا گا روستا چی را دی سیر و دا محمول دے پا معذور باندی او منا چی دنزا محمول دے پا غیری معذور باندی دریم جواب چا دا کړه نه چې دا من محمول د اوخ کې چې جنازه رم ملائکه او د ملائکه علم حضور کې په وحي سره کې ای پیغمبر ته کې لہذا دا مخصوص شو د پیغمبر سره غیر پیغامبر د پره تک جایزه او ثواب لای کې که و ته پته نه لګي یا بیرنه سمورین دا وروه ته چې مونږ کړه نه دا بهونو دا دا باندي جيمي نوران کا ونه نه شهود موثرو بیر او ته شهنه السلام تاس او ترله شو تد دې نبي لي سلام بي صوره شو بيديره وې کيده اندي چې دا سوري د نبي لي سلام تک پټي بي کړي کی واپس هي خدا حدی امام ترمذي نه خل کړي ده پاکي ردي ته سري ده چه کلا نبی صرف اپس که دو کلا نبی صرف اپس که دو اپس که دو اپس ای بٹیم کی پا نیو صرف این سرش خطوقصو بیه چطوپونو حال نیو صرف این پا نبی صرف والی چاپیر نبی صلاة و السلامنا باب المشه امام الجنازہ تک ده جنازه نمخ کی پیدل یعنی سو کم دو یو پا جنازه پا سی پیدل روست تکیده که مسئلہ نشتاکو مخ کی و حضرات تو پدی کتیر غیر تقیل قلنا کرلا کنزم از ابو نجی یوم از ابدا ده چیمشی امام الجنازه مستحب ده دا مطلقا دا دار امام شافعی مسلک ده دویم استحباب المشي او عدم استحباب الركوب امام الجنازه ده امام احمد مسلطه چیک په پیدل دینو تک مخکله جنازې نه مستحب ده اوس په پیدل نه دي مستحب چې المشو افضل و خلف الجنازه مطلقاً دا ده حد في علماء او سلورم پدې کې تخیر دي نه ترجیح تقدیم لشه او نه تاخير لره صوفياني ثوري له ما له دا او دېت ريماي بخاري سي ميلانو همالبي شي اختيار دي کې سوق مختي دې جنازي نوکه ورستدي ابراهيم دې خيره مولوي شي کې جنازي سر جناوي نو افضل بیامه کی تک او کزنانه وسرنین او افضل اوست تک خدا خبر دین تو ساته ای چې دا اختلاف هو د افضریت له کوفر او اسلام نه دی یعنی تاسو د جنازینو څوک مش په ودو جوه چې کافیر شوه وسه جګړه کوي جنازو کې را جګړه لري دا ته کم اختلاف وایي دا افضریت راجح او مرجوح جواز چیرې نو کتابونو لیکي تعليق الممجد کي لري دي چو جو عمل جواز په وجوده الجهاتي 40 له روان جهات کي تک وداشي مخکمه کي شي رستم کي شي هيترپتم کي شي ګس ترپتم کي شي اوس موږ تي تاخير ورکو زمنګ دليل يو ان حديث چې مخکي تاسو وي ولا يخش بين يديه ن چهولنه باب شروع شونه دي کې د البازو <سؤال> کنه شو لا يمشه بين الهي يا ولا تک بنش کې لري دي او بل باب نو رست یو حدیث لري بل باب کې راضي پاکی دارغه دي کې دا جنازه چې دا الجنازه مطبوعه الجنازتو مطبوعتن ولا تتبع جنازت پا سیبت تکی تک ریش راو رستنی خو حدیث بان دی کلام دی اگر پاکی اوراوی دے ابو ماجیدہ آغوی ضعیب تین اغا حدیث ضعیب شو کما خلق چی قائل نی فوروالی دمخ کے تک نغدا حدیث الباب نیستداد نیسی چه سالم نخفلپلار ایم امر نقل کئی چه ما نبیل اسلام او ابو بکر او امر ندریو یمشون امام الجناز ده حدیث امام نیساییم نقل کڑے چه جنازیه نمخ کتلا لیکن موسانم دعبدالرزاق کیو حدیث تے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہو فرمائی چه زدعالی رضی اللہ عنہو خاطر عالم ماری تپوسو کو چدا د جنازې نه مخ تک قرآن یې او کرسته نو خپش خپش خپش امه تا دمر پته نشته زمادي بالله قسم د جنازې نه مخ کې تک رسته تک دې افضل دې لکبر مزه په خپل سمرا نه ما او ته دې ته پوز می زکه وکړو له چې ما ابو بکر او عمر دې دلیو له جنازین مخکد وعلیهما هو مسکاش فرشتیا او او او زماري بالا قسمي دي غونو تطداد چي جنازین تک تکبه تر دي څنګه جما بيان خو د دیو جنا مخکد دل چې خلق اوت تکليب اورس بعدين چې روایت مل تا جل تا ابن ابي شیوام نقل کړی لابد الرحمن <سؤال> امن افضانا انا دایی جواب تاستم علم شو چکا عبو بکر و مر یعنی بیر اسلام مخی تکڑی اندرسی پدی عوض در بانی کڑای ولی جدی ورست اینو خلق تکڑیب و حجوم یا خوادی و مخی را چه حجوم جوڑ نشید نورم السلام دادم قریب من حدیث تنیدیش وسخت او امائشم چې پیدائش کوي ومسکيريشي او دعابه وته شي درووالې د انه د پار په مغ پر تو پر احمد سره کم شوم چې پیدائشي نو پدمان دي د مسک ولو سوکم دې دې حدیث کرا له چې صلی رضیابیر په حدیث کی راضی لا یصلی علی حتى استحل امام احمد ابن حنبل وی جماعتهم پیدائش او دبا نیمو کی رشی خو بده شرط چې اثر د جون پرې کی راغلی اوhazard د جون چې ماشوم کی راضی د مور په خټه کې سلور میشته کورش اگر کړه مړ پېدا شي اگر کړه مړ پېدا لیکن امام وانی پاور امام مالک و جمہور مستق داری چی جنازہ پا معشوم نشکی ترسو پوری چې د آواز نہیں کھڑے دا پیرایش پٹیم کی کې کی جوان نورا کمڑ پیرایش دا پیرایش دا پمڑ معشومہ دی او دلائل دعان ترف تشو دلتی یسول اللہ علیہ حرالا او جابیرو الہی یسول اللہ نو هغه دا وی حدیث دي کې جواز ده او کې حرمت ده د محارم او د مباح په معنی کې تعرض راشي ترجه ور شي محارم لرا, لرا, موبیح باندی لرا باندی بید بید، او مباح باندې احتیاط تر اچھا باب الاسراء بالجنازه جلد كول په جنازه سرا دا یاد ولري چې دي اسراء نہ اسراء یو تعجير ذکر شو اغه تک تین تجهيز کیو سوال دباسو ته تکرار ده بابونو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دي اسرعوا بالجنازه جلد کوي په جنازه او بيدی لتموي دا رسالین خیرنه چې ما یې تاسو دې راغئ او که سواده دین شر دې کو زویدل راځه كله څټونو نه چېن چې جمهور مصلکم داده چې استرا بن مشه دا مستحق ده تر سو پوری چې دا 74 تر سي دلونه شي شپاکي دا مړی د غرزې دلو او یاد د مړینه د کلمورې تلو ا خاطره مې دې دې ورته چاته ورغه له دې دا نه غارتل ډیشن کې نه څهونه دې پکا خدا دې انداد کې وړي چې جراقه به نه نور تیزه ابن حدمي داهري وای چې تیز حل واجب جمهور او ان عمر د پره د استحباب دي وجوب د پره نه لري باج علماء دا اسرا محل کړي دا پر اسرا د تکبین تجهیز باندې خدا تاویل خبره دا کوي ان ريقا تزعون و ان ريقاب سرټونې کیز کی دین د اپت تلګي چې دا پتک کی مراد موذب پرې دغه ذکر نشي مراد کړي کتباب ذکر دلته مغشو اغم شنو به تکرار زه ها او دې پدې په مطلب باندې غوړم دا اوئینا من عبد الرحمن نقوططار عبد الرحمن نقلقیج دیو پا جنازر عثمان امن ابل عاص کیو دا ایمانس را نمیتی باقلع را گنسی دیروان جو باقر رضان موشور صحابی ریگه ابانس یو دیشو هنجی من را دیشو هنجی من را دیشو هنجی من را دیشو از سسدو نا حقوق مودتا که چی تیز شکل؟ سسدو باید من را دیشو او خبال زان مونگ درن اسلام سو مرنی با مرندي او تیز د تاسو مشانه نه خلق کینا د خپل تک چکم ده جو خاصه یا نپرین غیر در خزي د مکیز ته وای دا په دې څه تک ورته څه کوته دې کم ده نه د مکیز کې تیز ده ناري نو تک تیز وي دیګی ادا کړل <سؤال> دغه حدیث یو د عبدالرحمن له سمره له جنازی دي کړلې الپاچی په حماله پورته کړه او بکرا په ریوان دی تیز کړه او بکرا په ریوان نه خارخ پره واهوا بالصوت اوګه دې کولا خپلپ سره دې طرف تپوس کلاوی د نبی رحمت دان په تکیر جنان دې سره نه وی نه بیره السلام ادون الخبب بغیر د ټوک ون اهلنا کتر تخيري تعجل الیه وای کو غیر د بود ان النار کخير وی نو تب جلتی سره بوزید د لرا اگر ترط او غیر د دینی ولا کت راه النار د پار او جنا ذمذ وَلَا تَتْبِعِ تَعْبِعِ بَنَيْهِ این جنازه و مقی دی خلق برست دی دا سینه چه خلق مقی و جنازه برست دی لَيْسَ مَهَا مَنْ تُقَدِّمُهَا نَوْا اِنِنِ سْرَاثُ چیزن مقی روانی ماسلا مقی ووری باب الامام صلی علی من قتل نفسه امام مسکی پاغچا چخ پر ځان قتل کړی خود او خودکشی کړی د خودکشی سو کوکه په دبان دی جنازیه مسکی دیشه کنه شکی دی د باره کې د ایمو د مزبونو تفصيل درځی دی چې مې مالک سي پنيباندی په داسې کسته جنازیه مسکا دا, دا, <تصفح> دا امام احمد زی پانیز باندی پدا سی اماریک ناری کوران دی. امام احمد زی پانیز پدا سی کس جنازی کول جائز دی. امام او اغ خلق چکم اهل الفضل لی. ابنکی. اغ خلق خلق خلق. او داگا نسبت امام مالک سیبت هم شویده اگر چید اغم اذب و حدودو کی را دی خودی کم شویده ده امام ابو حانیباو ده امام شافعی رحمه اللہ مصدق داره چه کم کس خودکشیو کی نو پا غبان دی جنازه کول جائز دی او قیده شید بہتر ادا کی دا ج امام, امام او ابو زرا خلقت د زجرا خلک به نه سي نه البته عمر بن عبد او امام اوزائی او ابن ابراہیم نه حیو قتادہ او د سر بهدا ذکر جنازی مونږ کی د سر بهدا ذکر د جنازی مونږ کی هر چی او سوګدي چې آغا محدود وي په حد کې نړۍ باندې هم امام مالک رحمت ته وایي چې امام بداغه د مانځن ځان ساتي بلکې او دا ویني چې کوم پساقي پاغوري د امامان اولاد شي جنازي منځنکی خو اوس به امام غریبون ځونه ویزا جران دلدیم امام ناا مراد دی با اختیار امامی سا قوت او حکمت و سا پلاس کی ورساری لازم مونگو اصطاز و بشان کو تاو با تاو تاو تنیدی مراد مونگو بیاد امامتی ناو بازی علمت امام ابو هانی پر امام والا اللہ فرمایی اگو خلق چه با غیان دی با تاو تریق دی با منځو منزو نکی حال سلام داشو چه ام خلق خود کشی کو کی باندې موس کو علیشی امام پیام کو علیشی هو که چل دی امام د مانزه نه کول پوجوانی خلق ته زور نه ورکړي کنه ملي کړي ته خلق ته زور نه میلاوشي د جابر بن سموره حدیث ذکر کړي چې وسړی بیمار شو ته کور خلکو چغي والی ګور دی نبی عليه السلام ته پلان کې مړ شو نبي عليه السلام یې تا ته سپتره او یمالې درې نبي عليه السلام یې ندی مړ بیرته واپس شو بیا چې شروع شي سره بیا راځي به وی مړل نبی عليه السلام ورته ندی مړ بیا واپس شو چې بیا شروع شي په دې موقع باندې فقالت مراتو خزي وي طريق لا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی اسلام ته خبره کا مڑو. اللہ او صحیح مړو نبی هغه ته اللهم الان هو الات میراد کی اوله او تشریه وکنی او بیسم ان تل کر رجل بیلالو تله فر او دو د غک ترا قنهر نفسه على الکل او خلن بی مشقه سن ما هو په تیر تر تر ته شید سرو دني خودکشی کړي و نو لارو دغت نبی علیہ السلام <سؤال> خواد خبر اکو نبی علیہ السلام چپن که نبی علیہ السلامی تا تسپت دا اگر ایمانی دلیو یا نحارو نفسو بی مشاقی سماو چالا لہو اقبل زانو فا اگر غشو چی دلی سرو تیر شیدن توی دیشی نبی علیہ السلامی تا لی دلیو اگر او نبی علیہ السلامی ایزن لا اوصلی علیه پدواکی دبی موز نکوما لار شیطا سموزو کی بگو نبی બેરે સલાતુ વસલામ સા સાહાબા મને કળ વેકન 100 ચા દે પર મમનૂન શુ લેકિન બેરે સલાતુ વસલામ હોને કલુ દરી વજહ અચ્છા મુસ્લમા જા રહા હૈ મતલબ ઉસકો ઓર દે કરા હૈ તના બુકાની ફલત તના આવાન قتل کړه هوبل چي سبب ولا حدود دي مبارک ما کتا دل اختلاف دایمو چې امام مالک امام احمد واي امام مدان ساتي نور خلق کولې شي مبارک یو د دی اسلامی روایت ته بل دغامي دي د ماي دي د چې کوم روایت ته نه پاکی بعض دونا معلومی گیچی نبی علیہ السلام پر یہ مذنو کڑے لکہ حدیث الباب شو لم یسولی علی امائی ذیبن مالک ولم ینہانی سراتی علیہ من امنا وقت خو امام بخاری رحمہ اللہ دبارہ کچھ کم روایتوں نے ذکر کری دی نفا بعضی کې کی دار غنلیچ پسولی علیہ نبی علیہ السلام پر یہ مذنو کڑے ہو اختلاف شو حافظ بن حجر رحمہ اللہ د دې په منز کې د دا جی تدبیق کړه لري چې نبی لن تعلم په اول ورځ مونږ نو کړي په چکهل دويم ورځ ف نبی له ستراتو سلام وی مونږ کوي په دويم ورځ بیا مونږ کړه او بعد په دې تر کې تدبیق کړه نه کوم روایت کې راغلي چې مونږ نو کړي نمنه جنازیه مونږ نو کړي او کم روايت دا غلي جناب رسول الله یا يا صل عليه دا دعا مورن نفس دعاوي ولا كريم خدا خبره ته دې چې غاميدي مبارکي روست بريشه کتاب الحدود کې ټول روايت کي راضي جناب رسول الله پاغي باندې مسکړ اوس دموس تاسو مه تشقال جوړ شو چې دې مائیں هم جنا کړه پاک دي مړو غاميدي هم جنا کړه پاکه مړو دبان یو لري نه مېرې سلام مونږ وکي چې علاوه تو کې دی او کنه راځي مشکل اثار کړه مساله حل کړی نه هغه د دې طریقې سره چې دا مايجي اسلم چې نو دې چې کله را غلط کار دی واقع شو د خپل قوم د خلکو سره مشوره وکړه چې زمانه نشي کار واقع شو او ته وي دلاشتا کل چی دید نبی ریسی محجز تلالو دو اقرارو کللو نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم پزد دهدو کمو کللو نو دید کونو دو غرنی قومی قومی قوماس دو کواب انداز چې دیدی چی انداز که نورا جمالی حد قیم او غامی دید چیوہ جوہین قبلی عمر غامی دید نو اغرا غلوان او اید اللہ پی عمر ما پاک او دا حد حد پا ممانی قیم د جزا ته تبی پاک را ش نو دیو جنہ رسی ایتوبای <سؤال> ستریوا نبی رسول اکرم پسو کو دک لګه شک خبره نبی رسول <سؤال> محمد وای باب ان کی ثنا ترتب لے ملګری دایو خطراله گله نه کس په کاپیرو باندې د اسلام په دشمنبانندې پو کي دا په خود کشي ک که نه باره کې د کمه چې مجاهدین حضرات چې کو کتابو نی کلې دي او کم شرای کلی ديغ زی کورې او پ جو پ په کې نه را دي او سبب بیا خود ک د کوې مسلمانانو کې پهې بازارو کې ک پې ماتو ک کوي دې ته پیدايي ویراسي مناسب خبره نه دی لکه تاسو ګورئ دي د کومره مسلمانانو ځای شي کومره ماشومان په دیږي عدل کې بلیک کوارټر د جالي لشکره تاسو ګورئ نه دي بازارونو کې یوه یوه د شاه کی شي کم کیږي دا پیدايي نه ده دا. دا بلیک کوارټر والو یو څه شروع کړو دي چې وغړ داس کماو له ماو چې د جواز په تور کړلا نو صرف تر فلسطین پورې محدود کړی او په دی وجهه د پلاستین د مجاهدین سره د لیندین علاوه ارزشه نشته ټوپک وزب نشته او صرف حمایت په طریق باندې سمي ظاهريا تاثیر کړی خو ما کې دي ال دي سمره ورته پلیند به دین کو نه ويشته نو باغ بلیلاج نو د غو الای او زدين علاوه چې کم نورمال کو نه دي دا غینه پارا مازين کې نشي چې دا جواز او وړي او بیا خاص کر اسلامی ملکونو کې دماغی کولو، مساجدو کی دماغی کولو، پریسندو، دا خبره لگا، مشکلہ دا. باب انکی سناتی علی طب لی، بماشم بانی منز کول، بی بارک محکی تفصیلوشو. او دردی دنبی علیہ السلام دبا چیزی کردے ابراہیم. لہذا دنبی علیہ السلام بچے ہو، تل اتل سمیاشتے ہو، نبی علیہ السلام پا دبانی منز نوکڑے. او رس رازی ابن سبعین علیہ تن، دا او یو ورځو مانه د ونیم میشت روایت صحیح دی کتاب الکوسوک په ان شاء الله تاسو نو روایتونه مرشی نو ا دې کی روایت کې راغلي 16 شهره هغه تفصیل نه شري شهز الحجا اتم کال الهجرت کی پیدائش یو او لثم دربیو الاول کی نیو پادشیو نو چې قلم میشت د پیدائش او پادوان یو د حساب شي هغه نش پړت میشي جوړي بیاد نبی علیہ السلام ده بچی با بارکی چی کم روایتو نا دی دمانزا کهول کو نکهول بارکی مختریب تی باز روایتو نا معلومی گی دا مرپو دی خب باز روایتو نا معلومی گی چی نبی علیہ السلام پا دا مزکڑا چنانچی دون مستنیم پا دی که دو مرسلہ ذکر کر یو دوائل ابن داود دے بل مستن دا مرسل دا بیهیره او دا به صحیح تناسب تي نو دا غینه ثلات معلومیخه خبره پڑھی کی او تفصيل پڑھی کی علامه زریعی سی پنس پرای کی کړه او ګنرو یتنه سمرپور موصول او سمرسل اغره نقل کړي دي دا غینه دا معلومیږي چې نبی علی سترات والسلام په د باندې موږ کړه دي وای موږ په نه ده کړه دي نه معلومی معلومیږي کړه دی او بیاغت غت ترجیح کول په چې کومنې شو زه نه یې څه وای چې دا یې لپاره خلکو سره زوی په وجدي کړل بلد لکه چا دا و وجدي کړ کړي دا چې دا پیغمبر بچو نو د مستغنیو د لکه څنګه چې باندې مونږ کی چا دا و وجدي کړی دا چې میرے درنام سورات کو سوق کې مشغوله او نه چا دا و وجدي کړی دا چې میرے درنام په خپلنده کړي نور خلکو کې کړي چا داوج زیکر کړی چې په جمع سره نهکیرادن کړی چا داوج کر کړی ده چې دی پیغامبرو او پیغامبر په تومبر باندې جنازی شي کوی دکه یو روایت ک راي ان نو لووا ش لکانه نبی خو عاده زی را و ټول <سؤال> جو ب صحیح خبر هم دا چې ن ساې مو کړی و.